Az ülést ezen nem megnyitom. Köszöntjük a demokrácia az ERT részvényeseit. Reméljük, hogy ez is egy olyan ülés lesz, amikor jutunk valamire, és eldöntjük azt, hogy az RT az valójában merefelé tart. Már reméljük, hogy ez egy olyan ülés lesz, amikor végre jutunk valamire. Minden esetre, hogy ennek érdekében is, itt van a vonalban velünk a Kossuth tér, úgyhogy nem sokára közvetlen azután, hogy meghallgattuk, hogy miről is, majd beszélünk a Kossuth térrel, és eldöntjük azt, hogy a Demokrácia az ERT részvényei azok javulnak, vagy romlanak az ott zajló eseményektől. Molnár Tamás a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 egyik ügyvivője, Szerdán a téren a BTK 177. paragrafusára hivatkozva, felszólította a magyar állampolgárokat, minél nagyobb számban tegyenek feljelentést gyújcsány Ferenc ellen, hogy ezzel megostromolják. A az igazságszolgáltatást. Kérem a magyar ifjúságot, hogy minél többen jöjjenek ki a térre, mert nem akarjuk, hogy megismétlődjön az, ami a gazdákkal történt a gazdatüntetésen, hogy amikor elhagyták a teret, többet nem jöttek vissza, mondta. Megérkezett a fővárosi Kossuth térre csütörtök éjszaka a magyar néphez szóló kiáltvány első százezer példája. Gábor, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 egyik tagja úgy fogalmazott, nem elég, hogy Gyócsány Ferenc távozzon a kormány éléről, az országot is el kell hagynia ennek a féregnek. A Magyar Néphez Intézet kiáltván kiemeli minden pártól függetlenül békés szándékkal saját akaratukból vannak a Kossuth téren, és követelik a népfelség nevében a gyurcsánykormány azonnali menesztését, illetve a köztársasági elnök javaslatára vagy annak hiányában népi kezdeményezésre az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását, a jogfolytonosság helyreállítását. Vonalban van a Kossuth térről Molnár Tamás, Magyar Nemzeti Bizottság 2006 egyik ügyvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Jó estét kívánok rögtön. Az első kérdésem az első bejátszóra vonatkozna. Miért épp az igazságszolgáltatást kell megrohamozni? Az igazságszolgáltatással van a baj? Az a jó, hogyha azt romoljuk? Hát nem csak az igazságszolgáltatással, itt valami történt az elmúlt 16 évben, összeomlott szinte minden. A <gül> Kulcsány uh, Ferenc beszédét követően ma már egy alkotmányos válságnál tartunk, úgyhogy ez a válság mélyül. És hát uh, a úgynevezett demokrácia intézményt ki kell használnunk, és azokat a lehetőségeket, amelyek adottak számunkra. Ezért kértem minden állampolgárt, hogy minél nagyobb számban jelentségfelgyújtságnak Ferencet, hiszen adatokat titkolt el, adatokat hamisított meg közérdekű adatokat, és bizony ez bűncselekmény. Ez tiszta sor. Én csak azért kérdezem, hogy miért épp az igazságszolgáltatásra a foguk, mert ezek a hatalmi ágak, mármint a végrehajtói, meg a bírói, ezek elvileg függetlenek egymástól Szóval Miért a igazságszolgáltatás a támadási felület. Miért épp azt kell beadványokkal úgy megszórni, hogy az egyébként is lassan, körülményesen bürokratikusan működő igazságszolgáltatás, munkája a gyakorlat gyakorlatokban életképtelen legyen. A kollégám arra célos, hogy lehetséges ilyenek nem az lesz az eredménye, hogy Gyurcsány Ferenc lemond, hanem az, hogy a a, mit, az, akitől tyúkot loptak, az nem fogja tudni másfél év múlva se visszakapni, vagy megkapni azt, ami neki jár. Ha érted, Mí mire gondolom? Értem, minden lehetséges. Több fronton támadunk. Az egyik ugye a Kossuth tér. a kommunikációnkban, a másik a vidék, a gazdák, és mindenféle társadalmi szervezet, a fakszervezetig bezárólag, hogy gyakoroljanak nyomást, és hát a polgári engedetlenségi mozgalmakat is elindítottuk, nagyon leleményesek vagyunk, ennek csak egyik eszköze a bíróság. Úgyhogy a jövő héten újabb és újabb akciókat fogunk bejelenteni. Alig várom majd, hogyha ezekről el, elárulsz valamit, de előtt azt hogy kérdezem meg, hogy hányan vannak most a Kossuthéren? Ez nagyon szépen gyülekeznek az emberek a megfélemlítés ellenére. Szerintem most már 5000 vannak. Felszólítottuk őket, hogy jöjjenek, hiszen minden engedély a birtokunkban van. Alkotmányos alapjogainkat gyakoroljuk egy csendes virasztással. 21 órakor pedig a most megépített hatalmas színpadon folyamatos kultúrprogram lesz. 300 művész bejelentkezett elképesztő azoknak a száma, akik merik vállalni az arcukat, a szavaikat. Hiteles emberek. Én éppen most professzor urat várom, professzor Fogok fölmenni 8 órakor a színpadra, világhíróasszebész el fogja mondani, mit gondol erről a morális válságról, amely most már azt gondolom egyre tovább és tovább gyűrőzik. A... meg én következőképpen látom a helyzetet. Tényleg egy nem semmi helyzetben vagyunk, ahol nagyon fontos lenne, hogy azokat a vitákat, hogy miket tartunk a demokrácia alapvető szabályainak, és amiket szerintem egyébként az én véleményem szerint Gyulcsány Ferenc áthágott, ezekről a témákról tárgyaljunk, de ehelyett a Kossuth tér, vagy legalábbis onnan bizonyos csoportok teljesen. Más irányba tematizálják a közéletet. Volt itt már alkotmányozó nemzetgyűlés, mi egy más. Érzem olyan vélemények, hogy az első dolog az az lenne, hogy helyre kéne állítani az 1944-ben megszűnt jogi-alkotmányos folytonosságot. Tehát, hogy mindig ilyen, ilyen dolgokról van szó, szóval, ami kevéssé aktuális és kevéssé járulna hozzá ennek a jelenlegi alkotmányos válságnak a rendezéséhez. Na, világos, még még, még a... Teljesen, hagy, hagy, hagy, hagy, egy teljesen magyar jelenség. Ugye hasonlítanak bennünket a nyugat-európai anarchistákhoz, ahol kocsikat rombolnak, dobálóznak. Itt viszont megjelentek a magyar szimbólumok, és minden egyes tüntetés alkalmával petíciók jelennek meg. E, nagyon érdekes, és ez teljesen magyar sajátosság a Viakoloron túl persze, hogy, hogy egyszer az emberek elkezdenek gondolkodni az alkotmányjogi kérdésekben. Elképesztő a akár akárcsak 56-ban, itt is felfordult minden, azt gondolom ez hamarosan jövő hét végére le fog tisztázódni, de én nagyon örülök ennek, hogy egyáltalán elindult egy közgondolkodás alkotmányról, a magyar politikai berendezkedésről, mindazokról a struktúrákról, amelyeket jónak hittünk, és kiderül üresek és hamisak. Nem csak, nem csak magyar szimbólumokról van szó. Tehát annál többet is jelent, például az Árpádságól zászló, mint magyar. Pusztán magyar szimbólumot, csak, csak mert utaltál az, a szimbólumokra. Miért is ne? Beszélgessünk az árpátsághoz zászlóról, Jó, de te, teljes vicc! Tehát teljes vicc Feli van ugye az országház. De, mi, az de, de, de, mi, de miért vicc ez most de, elmagyarázod é, az, Azért, mert az SDS ezt a nyílt színi politikai kampányá minősítettek. De hagyjuk te, az, az SZDSZ-t! Hagy beszéljünk, beszéljünk az Árpácsávó zászlóról! A, beszé, beszélek. Tehát vannak szakrális jelképe egy országnak, és talán a legősibb szakrális jelképünk, a pirosfehércsíkozászló, talán nem véletlen, hogy Esztergomnak, ez a koronázóvárosnak ez a címere, címeres lobogója. Most idejön egy csapat Esztergomi, akkor most lelőjük őket. Lelőjük, miért kit le? Igye senki. Ki, ki, ki, ki, csak csak csak csak bárki, lelőt, beszélni, beszélni hogy... és lelőni az nem nem tehát beszélni lehet lelőni nem szabad, én én én csak csak így vélekedem. Hát. nem de nem vicc erről a lobogorról beszélni nem, nem, nem, Nem nem csak csak csak csak csak csak csak csak az csak nézd, nézd, ezeknek az csak ezeknek az ászlóknak, ezeknek csak csak csak nyírtották ki 600 ezer állampolgárt, magyar állampolgárt, honfitársunkat. A, a magyar, jaj, ne kezdjük, ne kezdjük. Várján, az, de, piros, mi, de mert, mi, ez sem egy kérdés. kérdés. Ez... Hogy mondok, hagyd mondok valamit, Igen? nem is akarok ezzel többet foglalkozni. A nagy színpadunk körül van egy műanyagból készült közút ö, ö, csík, egy sáv, egy, amíg egy kordon alkot. Ez pir, piros-fehér piros, fehér, csíkos. Na most ugye, hogy milyen nonsens, hogy azt is le kellene szednünk. De várján, várján. A egy pillanat. Ö, Ezeket a de Még egyet vagy mondok? mondok, a magyar politikai pártok bizonyos színeket kisajátítottak. A pirosat, a szocik, a kéket, az SZDSZ, a zöldet, az MDF, a narancssárgát, a, a Fidesz. De, ne, de nem csak, tehát a pirosat például a stopp tábla is kisajátította, tehát azért van. ilyen kisajátítások azért előfordulnak, tehát például a pirosat kisajátította az Ajax Amsterdam, meg kisajátította a, a kispest Honvéd, a kéket az MTK, a kéket az kisajátítás, tehát hogy így, így azért nagyon-nagyon sok kisajátítás között élünk, ez politikai feelinget, felhangot például a csíkok? De nem, mag, mag, mag. Nem, a csí nem a csíkok. A piros-fehér csíkos zászló. tehát amikor Így egy kordon, egy amikor egy kordon, ö... amikor a kordon piros-fehér csíkos, az nem annak nem ugyanaz a jelentése, mint amikor a zászló piros-fehér csíkos. Tehát a piros-fehér csíkos zászlót, azt a, a, a nyilasok használták, mert a nyilasok a szimbólum volt. Nem, nem csak a, a telefon, tehát no, én azt gondoltam annyi Beszéljük kell beszélhetünk. Itt van Gyurcsán Ferenc iszonyatos hazugsága, és most megint én teljes vakvágányom megy a beszélgetés, és azt ne, ne, ne, nem médiákat, én, szóba, nem én, én, én, hoztam én hoztam a, a szóba a szimbólumokat. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, nem vágunk egymás szavába. Azért oh, a, a médiákat, mert hihetetlen hebrencs módon elkezdenek mindent egymásra rakni, és elfedik a lényeget. Hmm. Beszéljünk a lényegről. Beszéljünk, jó, kérem, beszéljünk a lényegről. Létezik egy nemzeti forradalmi bizotmány. Ö, többek között, igen. igen. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy ez, ami ott kint, mert hogy ez a forradalmi, ez mindig megüti az én fülemet. Ez, ami ott a Kossuth téren zajlik, ez ön szerint forradalom? Igen, az első pillanatban nem csak én, többek kimondtuk, hogy ez egy morális erkölcsi forradalom, hiszen itt egy olyan immorális gesztus történt, amelynek során a miniszterelnök nyüves kurvának nevezte, a tetvesnek, nem tudom a Magyarországot. Na most ez így nem, ez így nem működik. A De ez topnéma... ettől nem lesz, várjunk csak, várjunk csak, eléggé el nem ítélhetőek ezek a szavak, amelyeket a miniszterelnök Igen. használt. Igen. De ez nem jelenti azt, hogy ami akkor suttéren zajlik, az forradalom. Elmondom, hogy mitől lehet forradalom. Hát a forradalom. Be, Arról van szó, szó hogy. Van ennek, a szónak, van ennek a szónak, hogy forradalom ugyanis Igen. egy jelentése. Tehát ez a, ez a szó, hogy forradalom, ez azt jelenti, hogy egy gyors, egy rövid idő alatt lezajló változás, amely igen. a társadalmi és a politikai rendszert alapjaiban változtatja meg. Tehát az alapjaiban e, megváltoztatott társadalmi-politikai rendszert jelent? Az, elfogadja tőlem, hogy ez a Magyarország már más, mint a 12 nappal ezelőtti. Alapjaiban megváltoztak problémák, kérdéskörök, és a másikén megértek sok embert, hiszen a nép szembe kerül, a nép akarat adott esetben, a forradalom szembe kerül, és a történetben volt már ilyen példa a baloldallal. A baloldali értelmiségnek végtelenül rosszul eshet, hogy már megint ez a büdös nép, Hát, hát 1848-ban a baloldal 1848 bal robbantotta ki a forradalmat, és a jobboldal ellen folyt a forradalom. Tehát sokféle Jó, forradalom hát, zajlott hát, már. Hát akkor ezek a jogi vagy politikai kategóriák mégis nem léteztek. Hát pont akkor jöttek létre ezek a kategóriák, abban az évben, abban de az de. évben adták ki például a. a, a a Marszat, aki a kommunista kiáltvány pontosan abban az évben, amikor az 1848-as forradalom Magyarországon zajlott, tehát hogy pont akkor tájt jöttek a létre. A kiáltvány körül, témaköre körül történet a. forradalom. akkor igen, hogy ha veszünk alapul, akkor igen, hogyha mondjuk Petőfit akkor Petőket majdnem, ha kosutat, e, akkor nem. Beszéljünk erről, hogy forradalom. Arról van szó, hogy a forradalom az megváltoztatja alapjaiban a politikai rendszert, akkor önök, önöknek az a céljuk, hogy önök ebben a forradalomban, amiről ön beszél, igen. megváltoztassák alapjaiban a politikai és társadalmi. Rendszert. Arra Te vagyok kíváncsi, arra, vagyok a kíváncsi, hogy, a kíváncsi hogy milyen lenne az a rendszer, amit létrehoznának, miben különbözne a jelenlegitől, tehát miben állna a társadalmi változás. Hát azt gondolom, hogy először is az alkotmányt, az alkotmányozó nemzetgyűlésnek össze kellene jönni, és megállapít egy új, nem egy szálinista alkotmányt, egy új intézményt, és legfőképpen morát, igazságosságot, becsületet kellene bevinni a politikába. Én egy romantikus, idealista vagyok, ezért éltem 35 éven keresztül, és ezeket képviseltem, és nem hiába... Konkrétumokat a... szeretnék, Konkrétumokat én szeretnék én... hallani. Mik változnának meg az alkotmányban? Tehát melyek azok a pontjai az alkotmánynak, jó amelyeket tudja, meg kell változtatni? Vannak kiváló alkotmányok. Tehát ön egy forradalmár, uram. Ön, ön pontosan Úgy tudja, van. hogy hogyan akarja megváltoztatni a politikai én rendszert? Nem tudom Melyek Melyen lennének kettet, azok a törvények, amelyeknek meg kéne változni, amik miatt ez a jelenlegi rendszer? stalinista? is e a maradék két perc a Budapest rádióon, nem tudom kifejteni, úgyhogy maradjunk ennyibe. Én de én szomorú vagyok, érem... mert nem győzött meg arról, hogy ez egy forradalom. Tehát, hogyha ez valóban egy forradalom, akkor önök a politikai rendszert meg akarják változtatni. Hol a mai mostani rendszernek, amelyeket önök meg akarják változtatni. Végtelenül nem akarom meggyőzni. Á, egyáltalán nem. De, a hallgatói közül nagyon sok embert már meggyőztünk, hiszen a mai közvéleménykutatások szerint 11,5%-án áll azoknak a száma, akik egy hét alatt ennyire földúzzattak, akik Gyurcsány Kor Ferenc és kormány menesztését akarják nézze meg a közölt Na de Gyurcsány én Ferenc és kormány me a a két percben önt és esetleg a hasonló gondozókat nem tudom meg. Több is van itt nekünk mint két perc higgyél. Nem az a probléma. Nem... <gül> jaj, Igen? Ja ja, annyira sajnáljuk, hogy feltartjuk önt. A, a, a, itt arról van én szó. Én tervezünk egy hatalmas hétvégi Egy jó ami a szervezésnek jó mellem. eszköz, a média, a média szereplés jó eszköze a szervezésnek. Én arra vagyok kíváncsi, de most ez egy egész, egész konkrétan, hogy ha, ha ez egy forradalom, akkor ennek vannak bizonyos céljai. Tehát egy, önök kitűztek egy célt, hogy valamilyen rendszert létrehoznak a mostani rendszerből. Így Mi van. lenne ez a rendszer? Én erre Így vagyok van. kíváncsi. Ez egy élhető büszke Magyarország rendszere, akár azt is mondhatnám, és ez tényleg populáris, és össze tudom foglalni lényegében egy mondatban. Egy negyedik köztársaságot akarunk, amelyet nem szovjet szuronyok árnyékába kiáltott ki az állampárt egyik embere, nem egy felső paktumon keresztül, hanem egy nemzeti kerekasztallal történ megállapodás során, békésen, alkotmányos keretek között, ha lehetséges persze, elérjük a céljainkat. De mik az új rendszer keretei? Tehát mi változna meg? Mi, miben különbözne minden. az a rendszer, amit önök létre minden. akarnak hozni a mostanitól? De a, a, minden, a minden az mit a legfontosabb, jelent? A legfontosabb ennek az eszmeissége. Egyszerűen nem lehet hazugságra fölépíteni egy köztársaságot. Lehet, hogy ez elfogadhatatlan. Mi a hazugság, amit jóvá kéne tenni? Mi, az a, mi ez a hazugság, amiről hát, ön beszélt? Nem én beszéltem, Gyógyász Ferenc 16 évig hazudtunk, hazudtunk éjjel és hazudtunknak. Tehát akkor egy olyan rendszert akarnak létrehozni, egy, ahol Gyógyász többé nem hazudhat. Akar. Tehát nem jöhetnek új Gyógyászok, akik hazudhatnak. Na, igen, ezt szeretném. Mi biztosítaná, naiv, naiv mi biztosítaná azt, ö, azt a politikai rendszert, illetve annak a, a, annak a politikai rendszernek az élvezőit, minnyájunkat, arról, hogy többi ez nem fordulhat elő, ami megtörtént, hogy hát többi nem alkotmányos fékeket és garanciákat lehet beépíteni mindenhová. Ne hát, hát, pontos, hát persze, pontosan ez a baj, hogy fehérgaléros bűnözők uralják az országot. Teljesen gátlástalan, és szabad kezet kapva, nézze meg mi történt, elloptak 16 évet tőlünk, szőröstül, bőröstül. Hát ennek véget kellett szervetni, nem gondolja? Nos, én azt gondolom, hogy ha önöknek igaza van, akkor konkrétan az alkotmányba ütköző dolgokat tettek, de most e, ebbe bele sem futva, én arra vagyok kíváncsi, hogy kik lennének ennek az alkotmányozó nemzetgyűléstek a tagjai, illetve ennél a, a kerekasztalnál kik ülnének. Hát ez egy nagyon messzire vezető kérdés, harapjunk kicsit. Én azt mondom, hogy az első lépés gyógyságszerencnek csak kormányának a távozása, és aztán majd meglátjuk, mi történik. Hát itt egy folyamatnak vagyunk a kezdetén, és azt gondolom, hogy az a fajta ellenzéki kerekasztal, amely most már megalakult, és most nem tudom megmondani pontosan, de 150 szervezet csatlakozott hozzá. Ez egyre csak buzzad. Tehát ezek között mindenféle, ö, ö, hogy mondjam, szervezetek vannak a, a civil szervezet különböző képződményei. Én úgy látom, hogy csak alulról építkezés, csak civil módon lehet ebből kilépni ebből a beteges pártéletből. életből. Magyarországon már a WC-re jön utánunk mindenféle párt, és én, én személy szerint végtelenulom. Különböző világnézeti mű, műanyag csatározások zajlanak az igazi problémák helyett. A pártokat el kellene hajtani, vagy legalábbis föltölteni és átalakítani olyan módon, egy-két kamarázs parlament segítségével, ahol kontroll van felettük. Nincs népképviselet a parlamentben, nincs két kamarás parlament, parlamentból megjelenhetnének a szakszervezetek, az egyházak, stb. stb. a civil szervezetek. Egyszerűen itt a lovak közé lett dobva a gyeplő, és bizonyos értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy politikai autisták és elmebetegek iránytják az országot. Oké, okay. én akkor azt kérdezném meg, hogy ez a 150 szervezet, amik aláírtak vagy akik részt vesznek ebben a kerekasztalban, ezek reprezentálják a magyar lak teljes egészében, hát mert ez csak ez így lehet a népfelé hivatkozni. Ez, ez nem egy lezárt folyamat, amiről beszélek, uh -huh. lehet, hogy ezeknek a száma el fogja érni a több ezret, hiszen ezt az egész tüntetést ki akarjuk futtatni október 23-ára. Az a következő célunk, hiszen nem állhat oda a, a mártírok sírjai mellé egy posztkommunista kormányzat, vagy esetleg éppen a gyilkosok utódai. Úgyhogy hosszú csata lesz, hosszú menetelés. Én hétfőtől egy új korszakot várok, egyre többen jelzik a gazdatásomból vidék. És szerveződnek a különböző bizottságok, amelyek szervezik a tüntetéseket, hogy ez az egész országra ki fog terjedni, és uh, hihetetlen nyomást fog gyakorolni. A külföld egyre jobban megérti, mit akarunk. Uh, nincs ilyen kormányfő a világon, mint Gyógycsány Ferenc. Hogy Tehát fogják egy... a pártokat kipaterolni a parlamentből? Uh, kell egy új választójogi törvény, esélye van. Ezt őnek is kéne hozni ahhoz, le? hogy. Hát persze, egy hosszú küzdelem. És ők fogják meghozni azt a törvényt? Uh, nem hiszem. Vannak, Akkor... a, van, van, érdekes azért, hogy. A, a néphatalom vagy a népképviselet az nem hitbizomány. Yeah. Egy óriási legitimációval kezdett a kosszú a legitimáció ez tisztá és sért, sértetlen. Ez itt van most is közöttünk. A parlamenti pártokat is rá kell kényszeríteni nyilvánvalóan. Uh, meg a az ég óriási, ég óriási legitimációra muszáj reagálnom. Tehát legalább két olyan <kül> dolog van, ami, ami ezt a legitimációt legalábbis kérdésessé teszi. Tehát, hogy ez egy óriási, tényleg egy valódi népképviselt lenne. Érészt az, hogy valójában 150-200 ezres tömegek nincsenek kin. Összességében az országban vannak, és folyamatosan cserélődnek. A kosutéről beszéltünk. Nem csak a kosutéről, de vettem betüntetnek a vidéki nagyvárosokban, és ezt mi szervezzük. Világos, én nem látom ezt a fajta tömegmozgalmat. Jó, ha önnek igaza van, lehet, hogy ezek két hét múlva nem, ott lesz. Hagyj szórako idebe valamit. Tennyi. Én ugye részt vettem a 35 évvel ezelőtt a demokratikus ellenzékben. Igen. Az ellenzéki kerekasztalnak a legitimációja, törhetéke volt mindennek. Ott egy felülről jött. Ép, a épp ez a baj a most. Az amerikaiak és a oroszok ugye itt egy békés átmenetet produkáltak az Ott az úgynevezett ellenzéki kerekasztalnak egyed ennyi felhatalmazása. Nem Világos. Most nekünk, ön ön megtapasztalta felhat. azt, hogy ott rosszul csinálták, hát akkor most mi miért csináljuk még egyszer rosszul? Nem Tehát akkor várjuk meg a, a népfelséget ezügybe. Másrészt van, ugye azért a kommunikációban azért nehezen sikerült leszakítani azt a van tömeget, amelyik az MTV székházra támadt. ugye? Na most, uh, egy pártállami, pártállami médiával szemben a mi esélyeink ugye azt azért Én... elismeri, hogy uh, azért. Most nem, akkor nem, adok egy nem esélyt. Jártunk, nem játszunk egyenlő pályán. Tehát itt uh, most már kiderülnek a biztonságokkal. Ebben, ebben a műsorban tök egyenlő pályán játszanak, mert jó, éppen önökkel igen. is. Ú, jó, is, jó, is ugyanabban az éterben, e... ugyanazon a mikrofonon keresztül, ugyanazzal a telefonnal beszélünk, mint a pártokkal. Ez, hogy gyorsan befejezem, mert tényleg vissza kell mennem, nagyon sokan várnak én azt tudom erre mondani, hogy elképesztő távlatok és folyamatok előtt vagyunk, nem szabad elrontanunk. Nem szabad még egyszer azt elkövetnünk, amit ami például velem is megtörtént, hogy a barátaimmal megfaraktuk a rákos keresztúli kopjafákat, végszenvedtük az ellenzéket, és aztán Lezsák Sándorék lezárták kordona a temetőt, és az emberek nem mehettek oda nagyimre koporsójához. Bocsássunk, bosássunk! egy kell adni, egyre több civil szervezetet be kell vonni ebbe a tevékenységbe, <gül> és nyomást kell gyakorolni, nem csak a parlamentre, hanem a politikai pártokra is. De Villag... be kell fejezdenem, még egy perc, köszönöm. Csak, csak egy kérdést tudok. You, again, Jó. Ha azt mondta, hogy nagyon vigyázniuk kell, lévén, hogy ez egy friss szerveződés, és nagyon, nagyot, nagyon nagy változásokat vár tőle. Hát akkor, ha ennyire kell vigyázni, akkor nem kéne 55-ször meggondolni, hogy az önök egyik társa Gondagábor ne, Gonda ne férgezze le a miniszterelnököt. Szóval ezek azok a típusú kijelentések, amelyekkel igazából szimpátiát, nem írva. antipátiát, meg aztán Ilyen, lehet nagyon gyorsan. Gondagábor egy nagyon kedves Németországban élő mérnök, aki belecsök az eseményekbe hihetetlen aktivitással szervez, nincs politikai tapasztalata. Én kértem őt, hogy figyelje azokat a tapasztalt politikusokat, akik ezt irányítják majd egyre, egyre nagyobb számban ezt az egész kossuth megmozdulást, mert valóban én is azt gondolom, nem szabad elrettenteni az embereket, hanem egyre több embert rá kell ébreszteni, hogy Ivo szellemében ne féljen, jöjjön közénk, Akár baloldalról, akár jobb oldalról. Nagyon örülök különben a rendőrszak szervezet hamarosan ö, megkezdődő tüntetésének. És egyre több emberben tudatosítani kell, hogy itt nem a Kossuth-téri tömegről van szó. És nem, nem csak azokról, akik esetleg dobálóztak ö, indulataikban a televíziónál, hanem sokkal többről, Magyarország jövőjéről. Nagyon szépen köszönöm, hogy fölhívtak és lehetőséget adtak nekem, és üdvözlöm a, a hallgatókat. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt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 Blog a Demokrácia értém műsor vezetőitől. Kíváncsi rá, elbírja viselni Polgári engedetlenségre szólította fel az autós társadalmat Molnár Tamás, a Forradalmi Nemzeti Bizottmány tagja hétfőn a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatón. Molnár Tamás felszólította az autósokat, hogy a hét folyamán békésen civilizált módon okozzanak forgalmi dugókat a fővárosban. Tudomásuk van az egyre gyakoribb rendőri brutalitásról, ezekben az ügyekben a Forradalmi Nemzeti Bizotmány tagjai folyamatosan intézkednek tette hozzá. Erre mondta Molnár, hogy nagyon ügyesek vagyunk, több támadunk. Okozzatok dugókat. Most akinek autója van, az, tehát a dugóktól Gyurcsány kormány nem fog megbukni. Tehát a dugóktól Gyurcsány, Gyurcsány Ferenc kormánya nem szenved. Viszont akinek autója van, az szenved a dugóktól. Tehát a dugó az az szitok az szó azoknak a, már nem a szexuális értelemben, hanem a közlekedési értelemben. Tehát a városi És Nem is a borászati értelemben. Én, a borászati értelem, bár a dugó ami elválaszt a bortól, hát az azért nem jó dolog, az érdemes legyőzni. Nem? A dugó ami elválasztható, hogy a bor megromoljon? Kifoljon. Ki <gül> Inkább a szemet folyjon ki, mint a bor. Szóval a dugó az nem jó, az nem jó választás. Tehát akinek autója van, az nem fog dugót előidézni, a menekülünk a dugóból, Molnár úr, nem, nem, nem bele, nem, nem A gyurcsány kormány, aztán a gyurcsány, aki, de meg kóka, akinek helikoptere van. Na őt aztán dugóval megbuktatni, ez hát nem lesz egyszerű. Töcatnyian demonstráltak tegnap késő délután a fogvatartott rendzavarok szabadon engedéséért a Markó utcai Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt. Később 150-200 ember érkezett a helyszíre, akiket a rendőrök kiszorítottak a területről. A kosutéri tüntetés szervezői minden engedélynek birtokában vannak ahhoz, hogy a demonstráció estétől vasárnap 19 óráig, vagyis az önkormányzati választások előtti kampánycsen idejére kulturális rendezvényé alakuljon át, jelentette be Molnár Tamás a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 egyik ügyvivője. A gyiltakozók megjelenésükkel szolidaritásokat akarják kifejezni a több mint 130 fogva ért, akiket a rendőrség a múlt heti fővárosi zavargások alatt vett őrizetbe. Mi őket politikai fogolynak tartjuk, mondta Molnár Tamás a kormány ellenes tüntetők egyik politikai ügyvivője. Molnár Tamás közlése szerint egy új nagy színpadon fognak fellépni a művészek a rendezvényen. Ne sértsük meg a kampány csendet, szólított fel az ügyvivő. A szervező felhívta a tüntetésen megjelenő közszereplőket akik jelöltként is indulnak a választásokon, hogy a kulturális rendezvény időszakában ne is mutatkozzanak. Igen, ezek az emberek pedig a fradit szerették volna az NBA-be viszont látni. Hát most úgy, le, úgy lehet, hogy tényleg ők politikai foglyok, vagy nem is tudom, hogy fogalmazottak. Jó, de, de most ez, ez tényleg olyan dolog, hogy ha az ember tényleg Fegyveresen, vagy hát legalábbis molotov koktélokkal és utcakövekkel, ahogy történt, megindul a kormány ellen, és meg akarja dönteni az alkotmányos rendet, akkor két dologra számíthat. Az egyik az, hogy megdönti az alkotmányos rendet, és akkor miniszter lesz belőle, a másik, hogy nem dönti meg, és akkor börtönbe megy. Tehát, hogy ezekre a dolgokra föl lehet ám készülni. Tehát, hogy ezek, ezek, e, ez nem egy olyan pakli, amit mostosztottak le. Jó, de... tehát, ezt így lehet tudni, hogy ez fog történni. Tehát most nem, nem sikerült megdönteni, a, hát úgy tűnik, hogy nem sikerült. Hát így, hát mondjuk 300 emberrel nehéz nehéz megdönteni. Ha, tehát az, az úgy általában viszonylag szűk rohamcsapat. Jó, azt szerintem nem csodálkoznak mert ők. ők hát csodál... négy órán keresztül tartani is lehet. Nem csodálkoznak ezen, ők épp azért tüntetnek, mert úgy érzik, hogy ez ugyanaz a hazug demokrácia, és ahogy hazug ez a demokrácia, úgy hazug ez az intézkedés is, ezért hazug ez az igazságszolgáltatás. Hát Én ezt próbáltam az, elég... az elején feszegetni, hogy az igazságszolgáltatás akkor rendben van, úgy látszik? Na, de a, a, hogy mondjam, a megélésükben, meg a frusztrációjukban van egy csomó érthető elem, de a következtetések, amiket levonnak, hát meg, a a meg a végtelen koncepciótlanságuk, az valami döbbenetes. Egyébként az alapélmény az az, hogy egyre kevesebben vannak. Hát persze. Tehát, hogy ezt meg lehet állapítani, egyébként ki kell menni és meg, meg kell nézni, tehát mondjuk Molnár Tamás, az itt előadta, Tamás? Igen. Igen. Itt előadta a, a sikerpropagandát, hogy egyre többen és sokan, és milyen jó, valójában egyre kevesebben vannak, és az embereket be kell mozgatni, és ezért vannak most ezek a kampányok, hogy idézzünk elő dugót, jelentsük fel tömegesen gyurcsányt, nem tém, vonuljunk a, nők vonuljanak a nem tudom, melyik közintézmény elé, máshova izért gyűjtőfogházhoz vonuljanak a, azok, akik követelik a politikai foglyok szabadon de ez is egyébként egy ilyen kötelező forma forradalmi elem. Tehát így hagyomá, ha, halmozzák ezeket a forradalmi stereotípiákat, tehát így a börtönhöz vonulnak és kiszabadítják táncsicsot. Tehát ez, egyébként ilyen, ez tipikus. egy ez, ez tizene... iskolai élmény. megfogalmazták már a 12 pontot. Egyébként az a 11%, amit Tamás sem az igazából azért rossz fényt vett rájuk, vagy annyiban azért tendenciát mutat, hogy bár nem pontosan ugyanazt az adatot hasonlítom össze, ugyanazzal, de a kereskedelmi tévének aznap, tehát a beszéde napján, eh, helyi Körben végzett vizsgálatában 72 mondta az, hogy Úcsány Ferencnek le kell mondania. Jó, itt az egész kormány lemondásáról van szó, de azért a 72%- és a 11 között azért a tendencia érezhető, kifogyott a kraft, úgy látszik ezekből a tüntetésekből. Egyébként én ezen azért nem csodálkozok, mert hogy a tüntetők nem tudtak egy normális programot, egy alkotmányos kereteken belül a jelenlegi rendszert ö, fenntartva, de azt megreformálva, vagy, vagy nem tudom annak alternatívát normális módon Kereső anyagot leadni egyszerűen. Fölteszem azt a kérdést, ami most így a választásokat megelőzően így a kampánycsönt beállta előtt még feltehető, és egy ilyen röpke perces közvéleménykutatást, csak azért hadd Te kire szavaznál, illetve kire fog szavazni vasárnap most maradjunk csak a budapesti főpolgármester választásnál. Tehát, tarlósra? Tehát, Demskire? Tehát, Katonakálmára, tehát zsinkára, stb. Tehát hogy így, így megvannak, megvannak ezek a jelöltek, bárkit akire szavazni lehet, mondhattok, bárkire, bárkire vonaszkozhat a szavazat, 0630, 30, 30, 881 az SMS szám, tehát 0630, 30, 30, 881, erre várjuk az SMS-eket, csak egy név, csak egy vezetéknév, Tarlós Gyurcsán, stb. Gyurcsány. De... <gül> Gyurcsány, majd te jó istenem, de visz ki. <gül> Ez jó. Na jó, szóval, de ha már Gyurcsány, <gül> mert hogy itt van velünk, itt van velünk Gyurcsány is a maga, a maga jogán, úgyhogy ő, ő hozzá is érdemes fordulni, hogyha egy kis önkritikára számítunk, ha mit szólsz? Jobb későn, mint soha. A miniszterelnök önkritikát gyakorolt a koalíciós kampányzáron, nem kicsit, nagyon. A szocialisták láthatóan megbarátkoztak Demszky jelölésével, a rendezvényen ugyanis agyon dicsérték a főpolgármestert. A legmesszebbre Hiller ment, aki egyenesen azt mondta, Budapest, az Demszki. A Balaton összedi beszéd okozta válság kitörése óta a legönkritikusabb beszédét mondta Gyurcsány Ferenc a koalíció budapesti kampányzáróján. Magam is szem voltam abban a láncban, amelyet reményből és vágyból szőttünk, mondta a miniszterelnök. Gyurcsány illúziónak nevezte a jóságos kormányt, túl sokáig engedtem, hogy az illúziók rabja legyek. Sokáig mondtam azt, amit hallani akartak az emberek, mondta a miniszterelnök. Az illúziók rabja voltam, hát szerintem meg a társadalom volt az illúziók rabja. Tehát nem a soha nem az kedves Gyurcsány Ferenc az illúziók rab, rabja, aki hazudik. Mindig az az illúziók rabja, aki nek hazudnak. Őket tartják illúziók között. Tehát amíg nem világosítanak föl minket az ország helyzetéről, amíg eltitkolják előlünk az ország gazdasági helyzetét, addig az illúziókban mi élünk. Minket ringat illúziókban Gyurcsány Ferenc nem magát. félreértés, Ha Gyurcsány Ferenc sem ismerte az ország helyzetét, ami egyébként ezek után már még csak azon se csodálkoznék, akkor elmondhatja, hogy ugyanakkor a illúziók között raboskodott, mint mi magunk. Akkor se volt ő az, aki illúziók között volt. Tehát, hogy arra hivatkozni, tehát, és egyébként ilyenkor gyakorol önkritikát, ez bírom benne jobban, hogy arra hivatkozni, hogy ő illúziók közt élt, és hát nem tudott szabadulni az illúzióktól. Mik voltak az illúziók, hogy nem szabad igazat mondani az embereknek, akiknek a vezetésére szegődött? Vagy milyen illúzió volt? Jó, az egy, az? egyébként ez az illúzióba töltötti időszak ez azért nem másfél-két év volt, hanem legalább négy. Ugye, mert ha mint tanácsadó és egy illúzió között élt, aztán jött egy időszak, amikor már miniszterelnökként élt illúziókban. Nem legyőzte az illúziókat. Volt egy időszak, amikor már második miniszterelnökként élt illúziókban, majd hirtelen én felébredtem. Felébred. Az, az lenne a csodálatos, hogyha ez komolyan vennénk, ezt a kijelentést, mert akkor azt kéne feltételezzünk, hogy ez a kis 6-7 embert tartalmazó kerekasztal, amelyik hozta valódi döntéseket, és amelyeket összedön bevallotta Gyurcsány Ferenc, saját pártjának. Úgy látszik, hogy ennek a vezére akkor detóillúziókba ért. Most már csak egy dologba reménykedem, főleg az EU, meg a e, e, euró kapcsán, hogy valaki azért csak tudja ebbe az országba, hogy mi a fene történik. Én nagyon remélem. És mit szólsz ahhoz, amit Hiller mondott? Hogy Budapest maga Demszki. Ehhez mit szólsz. Tehát esküszöm a Rákosi éve. A várnál kezdődik Demszki arca, és utána, ahogy jön az orra, így ívben. Hát az a a az orra, a szája, az pedig a szája. ezt meg sem hallottam, ezt meg sem hallotta, ezt a körút maga az orr. Jó, Jó, a Filipkédik. Senkinek nem jutott eszünk a filmiket. Na jó, maradjunk abban, hogy ez az ő orcája, de most komolyan mondom, a Rákosi, a Rákosi korszakban hangozhattak el ilyenek, hogy Rákosi majd maga a magyar nép, vagy. Valami ilyesmi, de nem. De, de, de nem, nem, nem. Azt hogy horti az maga a magyar nemzet. Vagy nem, tehát de maga Budapest. Hogy lehet ilyet mondani egyáltalán egy demokráciában? Álljon már meg a menet egy pillanatra. Mi, mi az, egy... az, hogy, hogy Demszki maga Budapest? Könyörgöm, Demszki Budapest első szolgálja. Nem, ő a polgármester, az azt jelenti, hogy ő az első számú szolgálója ennek a városnak. Nem ő Budapest, te jó Isten, de hogy a Hillernek mik jutnak eszébe, miket mondani? Hogy lehet ilyet mondani, hogy ő maga Budapest? Jó, Hiller mindig is a kedvencünk volt, mert egyszer egy verbális. De két, két dolog jut erről eszem, egyrészt a Kédiknek van egy kis segénye, amelyik arról szól, hogy igazából az a táj, amit látunk, az egy óriási alak, és az így kibontakozódik. Lehet, hogy épp Kédiket olvasott Hiller, mielőtt mondtad, de a másik, hogy a. Demzkit hogy lehetett ekkora politikai csőbe belehúzni? Hát mostantól kezdve akárhányszor így huppan egyet a drága kere, kereked valamelyik kátyun, illetve belelépsz egy jó nagy darab. mi arba? Vagy Demskiben, hiszen ő maga a város. Ajajjaj. Ajaj, ajaj ezt meg se hallottam. <gül> szóval, volt itt nekünk egy beszélgetésünk Kert Attillával két nappal ezelőtt. Eben a beszélgetésben mi azt hánytuk Kert Attilla, illetve az MTV szemére, hogy diszkriminációt követett el a, a kispártokkal szemben, még pedig három kispárccaltal szemben, a Budapestért Egyesülettel, vagy Budapestért Budapest Társasággal szemben egyrészt, a Centrum pártal szemben másrészt, és a és a humanista pártal szemben harmad részt. Tehát ez az a három párt, amelynek ö, joga lett volna részt venni abban a bizonyos tévévitában, amely a listavezetők tévévitája volt, hiszen ők tudtak Budapesti listát állítani, tehát volt listavezetőjük. Kertatila arra hivatkozott, hogy azért nem hívták őket, mert nincs országos jelentőségük, ezért ők egy másik sávban valamikor. Kora délután egy óra körül egy teljesen nézetlensárban, amikor mindenki dolgozik, olyankor mondhatták el a programjukat, tehát körülbelül század annyi ember füle hallatára mondhatták el a programjukat, ezek a pártok mondván, hogy ők nem tudtak főpolgármester jelöltet állítani, tehát nincs országos ismertségük országos jelentőségük. Arra a kérdésemre, hogy miköz az országos jelentőségnek a budapesti főpolgármester jelölt állításához, arra a kérdésemre nem is válaszolt Kerthila, hanem azt a választatta hogy ha ő. Erre a kérdésre egyáltalán válaszolni kényszerül, mert hogy én annyira ostoba vagyok, hogy én ezt meg se értem, vagy hát én, én ezt, ha én ezt nem értem ennyire, ennyire, ennyire nem értem, nem olvasom a magyar demokráciát, vagy mit is folyékonyan, akkor ő ezt most két percben nem fogja tudni nekem elmagyarázni. Tehát ez volt a válasza konkrétan. De hát azóta történt egy és más, de mielőtt rátérdénk arra, hogy mi történt ebben az ügyben azóta, tehát ebben a bizonyos diszkrimináció vagy nem diszkrimináció ügyben, hallgassunk bele ennek a beszélgetésnek néhány részletébe, ami két nappal ezelőtt hangzott el ebben a műsorban kérdés az, hogy nem kellene-e hangsúlyosabban megjelteni az olyan szervezeteknek a programját, mint például a Humanista Párt, vagy a Budapestért Társaság, akiknek nincsen jelentős pénzügyi erejük arra, hogy alternatív úton, piaci úton népszerűsítsék és ismertessék azt? Hát nézze, a Magyar Televíziónak nagyon sok dolga van egy dolog biztos, hogy nem tátodik a feladatai közé az, hogy bárkit bármilyen irányba kompenzáljon, mert holnap akkor az elvált egyesületétől kezdve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 Politikai alternatívák úgy gondolom, hogy azért tudnak kevéssé termelődni a jelenlegi rendszerben, mert például a, az a feltétel a humanista párt részvételének, csak hogy egy példát mondjak, a, a, az önök műsorában, hogy főpolgármester jelöltet tudjanak állítani. De mivel nem vehetnek részt az önök műsorában, nem tudják ismertetni a programjukat, nem tudják megjeleníteni az, azt az alternatívát, amit ők kínálnak. Ezért aztán, majd amikor 2010-ben újra önkormányzati választás lesz, megint csak képtelek lesznek arra, hogy főpolgármestert állítsanak. Ezért a, a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 látom önt erről meggyőznöm, de ugye az világos, hogy egy eszeni, vagy egy szegedi, vagy egy kaposvári nézőt kevés érdekelhet az, hogy a Budapest Egyesületnek mi a véleménye egyes politikai kérdés. Kert úr, akkor egy utolsó kérdés. Kérdé... Most akkor befejezhetem én is? É, persze, masállat. Hogyha ezek a szervezetek Budapesten jelöltet állítanak, nyilvánvaló, hogy a budapesti nézőknek kell megismerniük az ő véleményüket, az ő programjukat. Nem gondolom azt, hogy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 Tehát nem érzi úgy, hogy versenyhátrányt okoztak. Nem, tudom ismételni, hogy a versenyben szereplőket egyenlő feltételek között szerepeltettük. Nem érzem úgy, hogy bárkinek versenyhátrányt okoztunk volna. Én csak, hogy befejezem egy korábbi kérdésemet még. Annyit engedjen meg, amikor, a, amikor arra úgy... Ez utal... nehéz egyszerre kettőjüknek, de azért próbálom követni a gondot. Amikor... Köszönjük! Amikor a Baló György arra utalt, hogy sokak szerint ezt a, politi a komplet politikai elitet szerte kéne zavarni, akkor talán elvárható az MTV-től, am amit ugye maga Baló György is képvisel, hogy lehetőséget teremtsen akár csak arra, hogy kiegészüljön ez a politikai elit olyan alternatívákkal, akkor hogy egy műsorvezető feltesz egy kérdést, mondjuk azt mondja egy hivatkozásában, hogy sokak szerint bizony jó volna, hogyha Pamela Anderson,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 és meggyőződésem, hogy ezt a törvény előírásaitbe rigorózusan betartva meg is teszi. Hát ez volt a vita, ami Kert Attila és Kicsiny szerkesztőségünk között zajlott. És most lássuk a döntéshozatalt, mivel hogy az Országos Választási Bizottság, tehát az OVB, a választások és a választási kampány tisztaságáért felelős közhivatal, milyen álláspontot alakított ki ebben a kérdésben. Lássuk tehát az OVB álláspontját. A Magyar Televízió megsértette az esélyegyenlőség alapelvét, állapította meg az Országos Választási Bizottság csütörtöki ülésén, a Humanista Párt és a Budapest Társaság beadványa kapcsán. A két szervezet azt sérelmezte, hogy a köztévé keddestű vitaműsorába kilenc helyet csak hat fővárosi listavezetőt hívtak meg. A testület egy mszp hirdetéssel kapcsolatos kifogást is tárgyalt, de végül nem találta azt megalapozottnak. Az MTV szeptember 26-án készített vitaműsort az önkormányzati választásokon induló fővárosi listák vezetőjével 2.21 címmel. A vitára azonban csak 6 lista vezetőt hívtak meg a 9-ből. A Humanista Párt, a Budapest Társaság, illetve a Centrum Párt lista vezetőit nem is említették a műsorban. Az OVB úgy vélte, mivel a műsor kiemelt jelentőséggel bír a választások szempontjából, illetve nem hangzott el, hogy más fővárosi listát állító pártok is vannak, megsértette az esélyegyenlőség alapelvét, amelyet korrigálni kell. Az MTV-nek három napon belül közölnie kell az OVB döntést összefoglaló határozat megfelelő részét benne a pártok fővárosi lista vezetőinek felsorolásával. Ezt most már hiába fogják megtenni, mert ezt a hibát nem lehet korrigálni. Konkrétan ezek a pártok elestek attól a lehetőségtől, hogy a programjukat a választásokat megelőzően ismertethessék a választókkal. Legközelebb ilyen esélyük négy év múlva lesz. Ezt a hibát az OVB most már hiába bünteti meg, hiába kötelezi az MTV-t, nem lehet helyre rakni. Mi Kertatillával készültünk beszélgetni ma ennek az OVB határozatnak a fényében, hogy vajon akkor hát mégis hibát követtek el, vagy mégsem, tehát hogy mi az ő mi az álláspontjuk álláspontja, vagy megváltozott-e egyáltalán az OVB határozat fényében az ő álláspontjuk. Erre kertati mondta szerkesztőnknek, hogy mi nem voltunk korrektek vele a beszélgetés során, hogyha neki ilyen riporterei lennének, akkor ő kirúgná őket, és hogy soha többé nem akar velünk beszélni. Hát... Csak, én örülök, hogy egy olyan helyen dolgozom, amit az OVB nem fog elmarasztalni. És annak is, örül, és annak is örülünk, hogy egy olyan helyen dolgozunk, ahol köz, a közhivatalnokok közpénzekből nem bocsájtanak el minket azért, mert az OVB álláspontját képviseljük. Konkrétan a mi szerkesztőségünk az OVB álláspontjával egybehangzó álláspontot képviselt. És, és, és, és ezzel elkövetjük a... az inkorrektséget. Amikor ezt, állítja, amikor ezt is hallottátok a beszélgetést konkrétan, amikor ezt állítja Kertatilla, akkor konkrétan az UV BBA álláspontjáról is azt mondja, hogy az inkorrekt. Egyébként hozzáteszem azt, hogy Kert Attila, ő nem egy magáncégnél dolgozik. tehát nem egy, nem, ő, nem, ő nem egy magánvállalkozásnak az alkalmazásában áll, ő közalkalmazott, közpénzekből, történetesen a mi adóforintjainkból él konkrétan, a mi adóforintjainkból mi nekünk kell, hogy számot adjon az ő tevékenységével konkrétan. Tehát ezt a kijelentését, hogy ő minket kirúgna, ha mi lennénk, hát hogy is mondjam, nem tudom e, igazából e, értelmezni a magam részéről. A, a kis közvéleménykutatásunknak van eredménye? Igen, tallós 26 szavazatot kapott Demszki 14-et, katona 12-t és 4 darab e, Semleges, vagy senkire, vagy valami e, nem létező emberre érkezett szavazattát a lényeg, hogy tarlósra annyian szavaztak a hallgatóink közül, amennyire Demszkire és Katonára összesen. Na ennyi a mi házi közvélemény kutatásunknak az eredménye. Hallgatóink a maguk részéről tarlóst választanák meg főpolgármesternek. Meglátjuk, hogy az országos vélemény ennek megfelelő, vagy ettől eltérő lesz. Én békés hétvégét kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy azért attól függetlenül, hogy, hogy a politika egyre kiábrándítóbb színeket mutat fel a számunkra. Maradjunk érdeklődőek, maradjunk aktívak, a véleményünket pedig válogassuk meg. És maradjunk részvényesek hétfőn is itt a Budapest Rádióban. Illetve vasárnap a szavazó fülkéknél, vagy attól távol. Kellemes végét.